Johannes að Guðsbjöll 16. kafli. Þetta hefði ég tala til iðar svo þér falliði ekki frá. Þeir munu gera yður samkunduræik. Já sústund kemur að hver sem líflætur iður tekist veita guði þjónustu. Þetta munu þeir gera af því þeir þekkja korki föðurinn né mig. Þetta hef ég talað til, til þess að þér minnist þess að ég sagði þurr það þegar stund þeirra kemur. Ég hef ekki sagt þurr þetta frá öndverðu að því ég var með þeir. En nú fer ég til hans sem sendi mig og enginn eða spyr mig hvert fer þú en hrýð hefur fyllt hjarta yðar að því að ég sagði yður þetta en ég segi yður sannleikan það er yður til góðs að ég fari burt því ef ég fer ekki kemur hjálparinn ekki til yðar en ef ég fer sendi ég hann til yðar þegar hann kemur mun hann sanna heiminum hvað er sindt og réttlæti og dómur. Sindin er að þeir trúðu ekki á mig. Rétlætið að ég fer til föðurins og þér sjáum mig ekki lengur. Og dómurinn að höfðingi þessa heims er dæmdur. En hef marta margt en þér getið ekki skilið það nú. En þegar andi sannleikans kemur, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Það sem hann segir yður, hefur hann ekki frá sjálfum sér, heldur mun hann segi það sem hann heyrir og kunngjöra yður það sem koma á. Hann mun gera mig dýrlegan því að mínu mun hann taka og kunngjöra yður. Allt sem faðirinn á er mitt. Því sagði ég að hann tæki af mínu og kunngjörði yður. Innan skams sjáið þér mér ekki lengur og aftur innan skams munuð þér sjá mig. Þá sagði nokkri lærisfinna hans sín á milli, hvað er hann segja við okkur? innan skams sjáu þér mér ekki og aftur innan skams munu þér sjá mig og ég fer til föðurins. Lærisveinarnir spurðu hvað merkir þetta innan skams? Við vitum ekki hvað er að fara. Jésús vissi að þeir vildu spyrja hann, og sagði við þá Eruð þér að spyrjast á um það að ég sagði innan skams sjáu þér mig ekki og aftur innan skams munu þér sjá mig. Sannlega, sannlega segi ég yður. Þér munu gráta og kveina en heimurinn mun fagna. Þér munu hryggjast en hrygg yðar mönn snúast í fögnuð. Þegar kona fæðir er hún í nöð því stund hennari komin. Þegar hún hefur alið barnið minnist hún ekki framar þrauta sinna fögnuði yfir því að maður er í heiminn borin. Eins eru þér nú hryggir en ég mönn sjá yður aftur og hjarta yðar mun fagna og engin tekur fögnuð yðar frá yður á þeim degi munið þér ekki spyrja megin eins sannlega sannlega segið yður hvað sem þér byggji föðurinn um í mínu nafni mun hann veit yður hinga til hafið er einski speðið í mínu nafni viðjið og þér munu öðlast svo að þögnuður verði fullkominn. Þetta hef ég sagt yfir í líkingum. Sú stund kemur að ég tala ekki framar viðiður í líkingum heldur mun ég berum orðum segja yfir frá föðurnum. Á þeim degi munu þér byðja í mínu nafni Ég segiður ekki að ég muni byggja föðurinn fyrir yður, því sjálfur elskar fæðurinn yður þar er þér hafið elskan mig og að trúað að ég sé frá Guði komin. Ég er komin í heiminn frá föðurnum. Ég yfirgef heiminn aftur og fer til föðurinnst læris veinar hann sagði Nú talar þú berum orðum og mælir enga líking Nú vitum við að þú veist allt og þarft eigja nokkur spyrji þig Þess vegna trúum við að þú sért frá guði kominn Jesús svaraði Trúi þér nú Sú stund kemur og er komin að þér tvistrist hver til sín og skiljið mig einan eftir. Þá er ég ekki ein því fadurinn er með mér. Þetta hef ég talað við yður svo þér eigið frið í mér. Í heiminum hafið ég þrenging en verðu hugraustir ég ef sigra heim